Elkarrera gina, zeigarren unitatea. Atarian, soldata, bat. Urteko soldata finkatzea faltazaigu. Bai, lankide batzuk urduritabiltza, eta len bailen sinatu nahi dugu akordioa. Negoziazioa beti berean egiten dugu, ez dakizzergatika inbesteko presa. Tira, gatozen harira. Guk pentsatu dugu euneko biko igoera bidezko izango litzatekela. Euneko bi? Hori ezin ezkoa da. Iaz prezioak euneko bat bakarrikigo ziren eta...